Єдиного листа малого. Ця ріка є рікою життя, А ще є ріки смерті. Село. Початок і кінець. Ми народжуємось в селі, Повертаємось туди вмирати. Єдиний і останній притулок на очах людей, Які тебе знають і в той же час повне усамітнення. Село – це не просто оселя, а спільність людей, що не приймає чужих. Жінка перша і жінка друга належать до цієї спільності, і вона є для них опорою. Існує тяжіння села, і цим воно є прообразом незайманої землі. Можна увійти – але не визволитись ніколи. Духовний вампіризм села – очевидний факт, хоч ця думка може викликати обурення читача. Смерть У цій книзі немає смерті, оскільки вона створена заказковими мотивами. Правда, є смерть рябого коня Пройдисвіта, але то смерть традиційної казки. Читач очікував, що кінь вивезе малого з незайманої землі. Та кінь, який єднає землю з небом, не рятує малих дітей, що не вміють сидіти верхи. Він має господаря, котрого ніколи не бачив, і вірний йому. Отже, у незайманій землі немає смерті, а про інший світ мова не йде. «Сни» – спалахи, котрі прояснюють або затьмарюють нашу свідомість. Це та книга, яку ми не маємо часу читати вдень. Кожен з нас має власну книгу снів і може втішитися, бо лишає по собі щось справді важливе. «Смітник перший» – Мов йов на гноювищі, лишається чистим і не має зла на Бога і на людей, які викидають усе непотрібне для душі і тіла. Він не живиться тим непотрібним, хоч є люди, для яких смітник джерело існування. Він, пан свого смітника, а Господь свого. Смітник другий Дивимося на себе в кризі. Вона потріскалася від ковзанів. Риби сплять у зелених сповитках, жаби сплять, розчепіривши лапки. Дивно бачити себе на тлі холодних риб і жаб. Серце спиняється, лід не тане. Він вже ніколи не розтане. Ім'я його спокій, але за ковзанів Богова забава. Добре, що озеро, добре, що не смітник. Смітник Господа нашого. 1992, 1994 роки Львів Уріж Радісна пустеля маленький роман. Шукаючи радості де завгодно, тільки не довкола себе. Звідси й налите мов свинцем тіло. Неведющі очі, безвиразна, швидка мова і не згасне вогнище відчаю. Я вже його заливала слізьми і поганеньким вином, просипала піском даремно. Не кожен хворий мусить померти негайно чи від тієї хвороби, яка йому найбільше дошкуляє. Трапляються і нещасливі випадки – а також щасливі. Нового еклезіаста не потрібно. Ми всі живемо згідно із старим».